Ata ratzeko agosti saoren sohtetxea bizia nahi dute, Herriko Gaztek. Desafio hori lotzen dira, jiru estaieko etxea, ostatua eta trinketa behitu nahi dituzte, didua biltzeko crowdfunding kampaina bat abiatzen dute, belaunaldi guzien biltzeko leku bat egin nahi dute. Hamagurte idokik etxe merkatiak antolatzen dituela, gaur haratsarekin eginen da, bunuze aosteian, etxalde bisita, merkatu eta fari izanen dira, xer bastien astabi laborari gazteak bere etxalde aukestuko dauku. Jugbia Navihon taldeak adiskidantzako partida galdu bachda bordeleren kontra, talde behia emekiemekilekoan emanen dela, benzan etxeto trebatzaileak konfientxia duk. Eta aroa zurekin, Charlotte? Bai, aroa, tapatxea, goizuntan bederen ara txalian egea egan iguzkia gertze batzuk izanen jira sustut kostaliana, temperaturak ogei talau graduren ingurian. Agosti, xaoren sohtetxeak bizitasun berria ezagutuko du ondoko asteetan atarratzen. Izan ere, denen zerbitzura ekarriko baitute xaoren etxe historikoa. Helburua, belaunaldi edo geneazio negusien juntatzeko gune berezi baten sortzea edo zoin aktivitateen dako. Herriko gazte talde batek, izanen du xaoren etxearen kudeatzearen ardura, hauek baitut Gute proieto interes gari baten txedea erakutsi diaber. Obra beharretan zen etxea eroši du bordagarai komunikazio taldeak espekulazio immobiliorik gerta ezta dien etxearekin eta gaztek orkestu proietoa guztatu saienez hauek du teshaoren etxearen ardura ukanen. Ideia nundik dinik den egeiten dauku Benoatozenek. Be horren abierazti Basabiko gazte herukabat, Ben Artin el eta kuntu randatutuzak eta etzela sobea lekuik uh, algarriki juntatzeko, eta atarratzen, uh, oa idila urtezumait bat zela ustatu habo, eta hor basbatsa lekuik aizela ustatik eta gynik zerratzen, eta etzela atzamaiten gune uh, bat eta algarri juntatzeko ordin nohola a biatu duk eta ge lekihoia atzaman dagi zen eta saho lekartik nahi behiitz genehoia ja zabaltu eta izigarriiko lekia du beita izigarriiko Leiaabarik kantin trinketa, ostattu lekia eta gainene uh, kanbe helio bat ordin uh, hartakoz geniki egindik nahi genile egin zerbait uhentako. Gazteek, prefosta izena emadakote elkarteari eta crowdfunding dirubiltze bat abiatzen dute, etxian lanak egiteko, Facebooken beren lehen videoklipa agertzen da, gogo eta borondate, oroen pisteko. Frederik Aramburu Xtorgen libratze galdea ukatua izan zaioazo Pariseko deiauzitegiak baztertutu beggi ere bere baldintzapean libratzeko galdea, badu hogeita bost urte Frederik Aramburu Xpertaga preso dela eta bi.000 an egin zuen baldintzapean ateratzeko lehen galdea. Senpereko kirol diren bidaiariek errekurso bat pausatu dute, beren kanporatzearen kontra, baijonako auzitegi administratiboak atxalde juntan aztertuko du hori, artian ez zira kamporatuak izaiten ahal. Senpereko erriak galdei nazoan txuprefetari karabanen joan arazteko behar dena egin zezan, euntahogoi bat karabana badira senpereko kirol ere plantatuak eta kanporatzeko prozedura berazmentara. Memento ko geldi tuada ausitegiak era emaiteko artian. Hamarurte hoai, idoki elkarteak emengo kalitateko ekoizpenen ezagutaraz inaiaan, etxalde desberdinen ateidekia kantolatzen dituela udauntan ere, batzuen ezagutzeko da eman zauku eta lehenaldikotz gaueko etxemerkatua proposatzen da beraz egun etxaldeko bostu ontaik goiti bonuseko aosteia etxaldearen bisita egiten halko da, etxalde 2008an etxaldeko Sebastian Astabi Xemeak bere bohazuekin gaeka muntatu zuen, lehenago ziren behi gohiak kenduik ahdi borubeltzen esnea gaznatzen dute gauk eta eh, kintoa sehiaskuntzari ere lotu dira gaurko ateirekiak eta etxaldea aurkezten dauzku aosteiko Sebastian Astabi laborarigazteak. Ebe ardiak uh, bat ditugu uei uh, uh, hirueun eta behoita amarr ardi uh, gehi eixo duzala eta urdiak uh, bat ditugu egune uh, hatian uh, itentua amost, emezorzi urde eta bestian augaita uh, bost inguru hortan Ateidekizak egiten ditut zielan zer uh, haintzinatuko duzu nola pentsatia duzu egun hori antolatzea Meidu kielkartean usatia dira egin antolatzen ez gira gu, uh, gu hiruak uh, ostiko, beste laboreneak eldu dira gure laguntzea. Beharik funksian, bo, merkatu bat izanen da, idoki uh, koizlekidan, izan dira mar, amos bat koizle, er, idokiko uh, gauzakutxeak atzera baina nendira hemen saltzeko, uh, gestatzeko eta horiek, izan dira bi bisita, baino uh, bostek terdia sehiak uh, inguru hortan eta bestia uh, zazpiak, zazpiak terdi inguru hortan bi bisita izan dira, etxaldearen uh, ikusteko, ezautzeko, zinola egiren, uh, bak, uh, urden eta Parkean ingurua dugu eta gero gaznateiare bizitatuko eta artei. Eta merkatu tiglanda izanen da hauari um, bata, e, horiek horietan hauari oktan atzemen dira guetxeko eta beste etxaldeta gauza uzkina atzu jateko. Me ebon presti zein Eta fariko jo beha itzinetik tokien atxikitzea, bestalde jakin idokiko udako feria espeletan izanen dela agogilaren amalauean, ondoko stiralian, eta gero beste etxe mehkatu bat izanen daere, atxarekin, beti agogilaren ogoita batean ahosa oetan. <messizio> Bailonako errukbi talde behituari dalekoan emaiten txasuen behiaren zat, jaz behorekin bateratzea etzenez egin, aurten prode da Baiona, taldea zaler aurkeztua izan da aztezkenean, publikoan nombre handian jina zen, jokolarietan oita amaseieta eka mairu behiak dira haura indik bizpairu igurikatzen dituzte, denaden talde behiak hiru aste bakarriku kanditu trebatzeko, halede prestizioa, zanen d'idea, haso benza etxeto 25 etto, Trebatzaile Berria. Mais oui, on s'est préparé, on on a fait Bai, ido aste fizikoki zailak egin ez da gira. Vital de Ninthugo, Bacochagrejo minuto ha joqato coi dugula esa kalitatea baino taldean aritzeko gaitasuna. Aia, dela esperot. Ori bai tuko bilatuko, Albiren aurka lehen partidaintzat. Par exemple pour ce premier Orozaura logiko, orozaura un pollo grup. Bigarren partinaintza, talde atxipituko da eta albikoari hurbil izanen da. Zeren prestaketak gutiukandugu behaz, prodebian datozen lau partinentzat, talde sendo bat eraiki berdugu. Halbezain bat markatzeko hainean. Lekat premier, fokon grup trez homogen, trez por markear lo plus de poen posible. Eta barda baiionak hama lau eta hoita hamasai galdu du borddele beglen kontra ariskidanzako parti da zen, eta miarrizek ere galdu du albin hemmeretzi eta hugoita hameka. Pilotan uh, orai, Eskushka, Kamboko Trinketean, Echeverri eta Dukazu, Lajald eta Lamberren kontra, hori izanen daleiaketako finala astelenean, bardako bigaren finalerdia, dia, Lajald eta Lamberrek ere man zuten, Berrogoi eta Hogoitabat, Intsauzpe eta Bilbaoren kontra. Eta futbola ere behar aipatu, Europa Lig, Bilboko Atletikek segitzen, bardako partidan pondurik izan, Inter-Baku-Azerbaijaneko taldearen kontrari zen, 0-0 egin dute, baina joaneko partidan atetik nagusitu zen 0-2 eta eta hori esker aitzina doa, ondoko itzoliko partiden zosketa horren batean eginen da. Donostiako musika hama bostaldiko bi konzertu eginen dira semperen eta lehen itzordua aratsuntan da landak baso abes batzarekin aratsako zazpiak eta ditaik goiti. Organo musikaldi bat edo konzertu bat gauk baigojiko elizan, Angel Dionou Kasner eh, musikari gazteak eskainiko du beraz konzertu hori. Eta bururatzeko, besta iriskurik gabe donostiako aste nagusia kari, aste undaruntarik goiti, treinak izanen dira hendaia eta donostia artean, hendaiatik donostiarat gaueko treinak ibiliko dira horren erdi guziz gau erditaik goizeko zazpiak eta erdi arte, eta donostiatik endara jiarat gau erdi laurden guti goizeko zazpiak eta laurden eta rat, horiek ere horren erdi guziz. Hala bestedik gabe, horiek zirela gure berriak, laster aruarena ipamena.